80. Мистецтво і природа Греки, чи принаймні афіняни, любили красномовство, ба навіть мали до нього особливу прихильність, яка більше за будь-що відрізняє їх від негреків. І тому від сценічної пристрасти вони теж вимагали красномовності і ладні були терпіти неприродність драматичного віршування, адже у природі – Пристрасть така небагатослівна, така німа і недорікувата. Бо коли вона знаходить слова, то такі нелогічні і недоречні, що сама ганьба. Тепер ми всі завдяки грекам звикли до цієї неприродности на сцені, яку терпимо так само, як завдяки італійцям терпимо ту іншу неприродність – співочу пристрасть. Це стало нашою потребою, яку ми не можемо задовольнити в реальності. Слухати, як люди доладно і детально висловлюються у найскладніших становищах. Ми в захваті від того, як трагічний герой знаходить слова, аргументи, красномовні жести і взагалі зберігає ясність думки й духу там, де життя наближається до прірви, і реальна людина здебільшого втрачає голову і в кожному разі красномовство. Цей вид відхилення від природи є чи не найприємнішими ласощами для людського гонору, за що ми й любимо мистецтво, як виразника високої героїчної неприродності і умовності. Драматичному поетові справедливо закидають, що він не перетворив усе на слово і послідовні міркування, а залишив також місце мовчанню. Так само викликає невдоволення оперний композитор, який для змалювання найвищих почуттів пропонує не мелодію, а тільки природні зойки і схлипування. Тут слід суперечити природі. Тут чарівність ілюзії має поступитися місцем вищій привабливості, Греки пішли цим шляхом аж надто далеко, жахливо далеко. Так само, як вони гранично звужують сцену і забороняють будь-який вплив на глядача через глибину тла, так само, як вони унеможливлюють акторам вільну жестикуляцію і міміку, перетворюючи їх на урочисті жорсткі опудала в масках. Так само вони забрали глибину тла у пристрасти і нав'язали їй закони красномовства. Зрештою, вони робили все на протидію основному ефекту від страшних і жалюгідних образів. Вони не хотіли викликати у глядача страх чи жалість. Честь і слава Аристотелеві. Однак він не тільки не влучив у яблучко але геть не поцілив мішені, коли говорив про кінцеву мету грецької трагедії. Подивіться на грецьких поетів-трагіків на те, що найбільше збуджувало їхнє завзяття, їхню винахідливість, суперництво. В жодному разі не намір вразити глядача почуттями. Афіняни йшли в театр, щоб почути пишномовні монологи і діалоги. З пишномовністю маємо справу у Софокла. Нехай пробачить мені єресь. Геть відмінна ситуація з серйозною оперою. Всі її майстри дбають про те, щоб персонажів неможливо було зрозуміти. Іноді проголошене слово може допомогти неуважному слухачеві. Взагалі ж ситуація має бути зрозумілою сама собою. Репліки як такі нічого не означають. Так вони всі гадають і тому легковажать словами. Можливо, їм тільки трохи забракло мужності, щоб виявити останнє презирство до слова. Ще трохи нахабства тому такі розсіні, і він би змусив усіх співати саме «ла-ла-ла-ла». І це було б розумно. Вірити оперним персонажам передбачається не на слово, а на тон. Оце та відмінність та чарівна неприродність, заради якої вийдете в оперу. Навіть речитативо секо насправді запроваджується не для того, щоб бути почутим, як слово і текст. Такий вид напівмузики має на меті дати відпочинок музичному вуху. Відпочинок від мелодії, найбільш піднесеної, а отже найутомливішої насолоди цього мистецтва а саме дедалі більше нетерпіння, дедалі більший опір слову і подальше жадання музики, мелодії. Як дивитися з цієї точки зору на мистецтво Ріхарда Вагнера? Може, і воно таке саме. Часто мені здавалося, що слід завчити слова і музику його творінь ще до вистави, бо без цього, як мені здавалося, ніхто не чує ні слів, ні самої музики 81. Елінський смак Що в цьому прекрасного, запитав якийсь землемір після вистави Іфігенії Тут же нічого не доведено Наче греки були аж такі далекі від цього смаку У Софокла, принаймні, все доведено 82. Еспріт як негрецизна Дух у розумінні, настрій, відвага, а також дотепність, дотеп французькою леспріт. Греки надзвичайно логічні і промовисті у своєму мисленні. І це ніколи не набридало їм. Принаймні впродовж тривалого часу їхнього розквіту, на відміну від французів, з якими таке часто трапляється. Ті залюбки трохи відхиляються у протилежний бік і насправді терплять дух логіки, лише коли він виявляє свою куртуазну вічливість, своє світське самозречення численними такими відхиленнями в бік. Логіка видається французам необхідною, як хліб і вода. Але так само, як згадані продукти, радше тюремним харчем, якщо вживати тільки його і на самоті. У пристойному суспільстві ніколи не слід виставляти свою думку як цілковито і єдинослушну, слушну. Хоч би того й вимагала чиста логіка. Звідси от та невеличка доза необґрунтованості у всьому французькому еспрі. Соціальне почуття у елінів було розвинене набагато менше, ніж нині у французів. Тому так мало еспрід бувало у їхніх найсвітліших головах. Тому так мало еспрід навіть у їхніх дотепників. Який жаль. Та люди не повірять цим моїм розумуванням. А скільки ще таких я маю на думці? Естрес, магна та чере. «Велика річ – мовчання», – запевняє Марціал з усіма балакунами. 83. Переклади Ступінь історичного значення того чи іншого історичного періоду можна оцінити за перекладацькою діяльністю цього періоду і її зусиллями з включення давніших часів і книг. «Французька доба Корнеля і революції» Заволоділа римською античністю у такий спосіб, на який ми вже не мали мужності Внаслідок нашого вищого історичного почуття А та ж таки римська античність, як жорстоко, а водночас наївно прибрала вона до власних рук Усе найліпше і найбільш піднесене з давньогрецької давнини Як вони адаптували все до римського того дня? Як вони цілеспрямовано і кричуще здмухували пилок з крил метелика того часу. Отак саме Горацій перекладав те і Алкея або Архілоха. Так, власне, проперцій перекладав Калімаха і Філетаса, поети одного рівня з Теокритом, якщо нам вільно судити. Їх мало обходило, що автор оригіналу мав такий і такий досвід і змалював його у вірші. Як поети, вони відкидали дух антикварського дослідництва, що передує почуттю історизму. Як поети, вони не допускали у переклад суто особистих понять і назв, і всього, що служило б національним вбранням і маскою міста, узбережжя, сторіччя, а сходу заміняли все це знаками своєї, римської тогочасности. Вони, здається, запитують у нас: хіба ж не варто нам оновити для себе давнину і не влаштовуватися в ній самим? Хіба нам не дозволено вдихнути свою душу в це мертве тіло? Бо воно таки мертве, яке потворне все, що мертве. Вони не знали втіхи історичного почуття. Минуле і незнайоме бентежило їх, як римлян, і спонукало до римського завоювання. Насправді переклад був у ті часи формою завоювання. Не тільки у розумінні зневаги до історизму, ні. Додавались алюзії до тогочасності, ім'я оригінального автора усувалося, замінялося на своє без жодного відчуття крадіжки, а з найчистішим сумлінням імперії романі. 84. Про походження поезії. Поціновувачі всього фантастичного в людині, що водночас обстоюють вчення про інстинктивну мораль, міркують у такий спосіб. Якби в усі часи, як найвище божество шанували корисність, Звідки взялась би у цілому світі поезія? Це ритмізоване мовлення, що радше перешкоджає, ніж сприяє ясності висловлювання, поширилося, однак, по всій землі, наче глузування з будь-якої раціональності. Дика краса поетичної нерозсудливості спростовує вас, поборники утилітарності. Тут я мав би сказати щось приємне утилітаристам. Вони так нечасто мають слушність, що ж жаль бере. У ті давні часи, що викликали до життя поезію, вона постала як корисна практика. І до того дуже корисна, оскільки вносячи у мову ритм, поезія надавала їй додаткову силу а переставляючи елементи речення місцями, спонукаючи змінювати слова, по-новому забарвлювала думку, роблячи її темнішою, відчуженішою, віддаленішою. Щоправда, то була користь забобонна. Ритмізована молитва мала глибше западати в пам'ять богам з огляду на спостережений факт, що людина ліпше запам'ятовує вірш, ніж неорганізовану мову. Також вважалося, що ритм як такий робить мову чутною на більшій відстані. Ритмічна молитва, здавалося, швидше досягає слуху богів. Передовсім, однак, покладалися на перевагу тієї стихійної сили, яка опановує людину, коли та слухає музику. Ритм змушує слідувати йому. Він створює непереборне бажання поступитися йому, рухатися за ним. Не самі тільки ноги, але також душа слідує за ритмом. Напевно, люди зробили висновок, що так само відповідає на ритм душа богів. Ритмом людини намагалися спонукати богів і застосувати до них силу, накидаючи на них поезію як чарівний зашморх. Була також іще одна химерна ідея, і, можливо, саме вона найбільше сприяла народженню поезії. У випадку з піфагорійцями вона постає як філософська доктрина і як виховальний прийом. Але ще задовго до філософів за музикою визнавали здатність розряджати емоції, очищати душу, пом'якшувати ферочія анімі. І саме через ритміку. Коли правильний рівень напруги і гармонія душі порушувалися, треба було танцювати у такт зі співами. Таким був рецепт цього цілющого мистецтва. Ним Терпандер вгамував бунт. Емпедокл заспокоїв біснуватого. Дамон – очистив змореного коханням юнака. Ним також зціляли знавіснілих і мстивих богів, перш за все, допроваджуючи їхню несамовитість до останньої межі, від чого навісний ставав божевільним. А мстивий упивався помстою. Сенс усіх оргаїстичних культів – полягає у тому, щоб дати божеству враз вилити свою лють, перетворюючи її на оргію, таким чином звільняючи його від тягаря, в надії, що божество заспокоїться і дасть спокій людям. В основі слова «мелос» лежить поняття «заспокоєння». Не тому, що мелодія є втіленням спокою, а тому, що діє заспокійливо. Не тільки у культових співах, але також у світській пісні найдавніших часів є передумова магічної сили, яку забезпечує ритміка. Наприклад, коли черпають воду або веслують. Пісня виступає закляттям уявних демонів, роблячи їх поступливими, підпорядковуючи їх і роблячи знаряддям людини. І ще разу, коли людина мала нагоду співати, Її діяльність пов'язувалася із сприянням духів. Магічні співи і закляття видаються початковою формою поезії. Якщо віршем послуговувалися також оракули, греки твердили, що гекзаметр було винайдено у Дельфах, то ритм тут теж мав бути засобом примусу. Пророкувати це початково означало, виходячи з імовірної етимології грецького слова, щось визначати. Вважалося, що можна примусити майбутнє, схиливши на свій бік Аполлона, який, за найдавнішим уявленням, уособлював набагато більше, ніж пророчий хист. Якщо формула вимовлялася з буквальною точністю, і у правильному ритмі вона визначала майбутнє, а сама формула була винаходом Аполлона, що як бог ритмів був здатен також зв'язувати богинь долі. У широкому контексті виникає питання. Чи було щось корисніше за ритм для давньої забобонної людини? Ритм уможливлював геть усе, магічно сприяв роботі, Схиляв божество до появи, наближення, змушував слухати. Допомагав пристосовувати майбутнє до своїх прагнень. Звільняв душу від усього надлишкового – страху, манії, жалощів, мстивости. І не тільки власну душу, але також душу найлютішого з демонів. Без вірша людина була ніщо, а з віршем робилася майже богорівною. Так глибоко вкорінене почуття вже не можна цілковито викорчувати. Навіть нині по тисячі років боротьби з забобонами ритм час від часу дурить навіть наймудріших з нас, хоча б тому, що думка видається правдивою, якщо проходить до нас у метричній формі і відповідно з божественним гопцаца. Хіба не кумедно, що навіть найсерйозніші філософи, хоч би які суворі вони були до досі посилаються на поезію, щоб надати своїм думкам силу і переконливість. А натомість для істини небезпечніше, коли поет погоджується з нею, ніж коли він їй суперечить. Бо, як каже Гомер, багато брешуть співці. 85. Добре і прекрасне. Митці постійно прославляють, нічого іншого вони робити й не можуть. Усі ті стани і речі, про які заведено твердити, що з них чи в них людина часом почувається доброю чи великою, чи захопленою, чи веселою, чи благополучною і мудрою. Ці обрані речі й умови цінність яких вважається надійно визначеною як чинник щастя людини, виявляються об'єктами зацікавлення митців. Ті завжди чекають у засідці на такі речі, сподіваючись уполювати й перетягти їх у царину мистецтва. Я маю на увазі, що не вони самі виступають оцінювачами щастя і щасливих, але вони завжди перебувають поруч з цими оцінювачами, Сповнені щирої цікавості й бажанням чим швидше скористатися з їхніх оцінок. А оскільки, крім згаданої нетерплячости, вони посідають також розвинені легені геральдів і прудкі ноги гонців, вони завжди одними з перших прославлятимуть нове благо. І часто видаються першими, хто проголосив його благом і оцінив його як благо. Але це, як ми вже згадували, помилка. Вони просто пруткіші і голосистіші за справжніх оцінювачів. А хто ці справжні? Це багаті і нероби. 86. Про театр. Цей день знову подарував мені сильні й високі почуття. Якби я мав нагоду потішитися цього вечора музикою і мистецтвом, я знав би, напевно, якої музики і мистецтва я не хочу. А саме такого, що п'янить слухачів і на мить підносить їх до сильного і високого почуття. Цих пересічних людей буденної душі, які ввечері подібні не до переможців на тріумфальних колісницях, а до втомлених мулів яких життя надто часто шмагає батогом. Щоб насправді знали ті люди про вищі почуття, якби не штучні засоби піднесення і підстьобування ідеальним батогом. А однак вони мають своїх натхненників і так само свої вина. Але що мені до їхніх напоїв і їхнього сп'яніння? Навіщо натхненному вино? Він дивиться радше з на штучні засоби і сурогати, покликані створити ефект без справжніх причин. Поглум з високого припливу душі. Як? Кротові дарують крила і горду уяву перед сном, перше ніж він заповзе до своєї нори. Його виряджають у театр і приставляють театральний бінокль до його підсліпуватих і втомлених очей. Люди, життя яких є не дією, а бізнесом, сидять перед сценою, дивлячись на чужорідних істот, для яких життя є чимось більшим за бізнес? Так заведено, скажете ви. Це ж таки цікаво, і цього вимагає культура. Що ж, у такому разі мені частенько бракує розуміння культури, бо мені таке видовище аж надто огидне. Кожен, хто сам переповнений трагедіями й комедіями, скоріше залишатиметься подалі від театру. Бо ж, як виняток, весь процес, включаючи театр, публіку і поета, стає для нього справді трагічним і комічним видовищем, у порівнянні з яким художній твір, як такий, мало що важить. Тому хтось сам є Фаустом, і Манфредом. Чужа марнотна метушня театральних фаустів і Манфредів. Хоча, безперечно, дає матеріал для роздумів той факт, що хтось виводить такі постаті на театральну сцену, що найсильніші думки і пристрасті представляють тим, хто не здатний до думки і пристрасті, тільки до сп'яніння. А ті постаті – як засіб до цього. І театр, так само як музика, є курінням гашишу і жуванням бетеля по-європейськи. А хто розповість нам усю історію наркотиків? Це майже вся історія культури, так званої високої культури 87. Про марнославство митців. Я вважаю, що митці часто не знають, у чому вони насправді кращі. Тому що вони марнославні і почуття їхні налаштовані на щось більш гонорове за те, чим видаються ці маленькі рослини, здатні ідеально зростати на рідному ґрунті свіжими і дивовижно красивими. Справжній дар власного саду і виноградника вони оцінюють поверхово, а їхня любов аж ніяк не співставна з їхньою проникливістю. Ось музикант, який ліпше за будь-якого іншого володіє майстерністю видобування звуків з царства стражденних, пригноблених, змучених душ, і вміє надати голос німим тваринам. Йому немає рівних у відтворенні тонів осені, невимовно зворушливого щастя найостаннішої миттєвої втіхи. Він знаходить ноти для відображення тієї таємничої зловісної опівночі душі, де ніби розпадається зв'язок причини з наслідком, і що миті щось може виникнути з нічого». Він, як ніхто, черпає з найглибших глибин людського щастя і, сказати б, з його випитого келиха, де найгіркіші й нудотні краплі перемішалися на щастя й на прикрість з найсолодшими. Він знає звуки човгання стомленої душі, яка вже не здатна підноситися і літати, і заледве може навіть ходити. У нього сором'язливий погляд прихованого болю, невтішного усвідомлення, прощання без пояснень, отак. Орфей таємної скрути. Він вищий за будь-кого. І багато чого приніс у мистецтво такого, що до того лишалося невимовним і навіть вважалося негідним мистецтва, що словами вдавалося хіба що сполохати, але не втримати. Найдрібніші мікроскопічні риси душі А тож, він майстер мініатюри Але він не хоче ним бути Його натура віддає перевагу великим мурам Сміливим фрескам Він не хоче бачити, що його дух має інші смаки і схильності І любить тихо тулитися в куточок занепалих будинків Там затаєний Прихований від себе самого, він пише свої справжні шедеври. Усі дуже короткі, часто всього на один такт. Тільки там він виявляє сповна всю свою майстерність, велич і довершеність. Можливо, тільки там. Але він не знає цього. Він для цього надміру марнославний. 88. Серйозно щодо істини Серйозне ставлення до істини. Наскільки по-різному люди це розуміють? Ті погляди, аргументи і методи, які мислитель сприймає як легковажність, яку він собі дозволив умить слабкости, собі насором, ті ж такі погляди можуть справити геть інше враження на митця – який випадково наштовхнувся на них і, тимчасово захопившись ними, вважає, буці він тепер перейнявся глибокою серйозністю щодо істини. Хоч як дивно, що він, начебто ж художник, виявляє таке серйозне прагнення до того, що є протилежністю уявного. Отож, можливо, хтось саме пафосом своєї серйозності Зраджує дотеперішню поверховість і невибагливість свого пошуку у царині пізнання. То чи не зраджує нас усе, що видається нам важливим? Воно показує, що для нас справді щось важить і чим ми насправді легко важимо. 89. Нині і давніше. Що нам з усього нашого мистецтва, творів мистецтва, коли ми втрачаємо вище мистецтво, мистецтво свята? Раніше всі твори мистецтва виставляли на великій святковій алеї людства, як пам'ятники, і пам'ятники високих і благословенних миттєвостей. Нині твори мистецтва покликані відвертати бідних, Виснажених і хворих з великого страдницького шляху людства на мить солодкої чуттєвості. Там пропонують трішечки сп'яніння і божевілля. 90. Світло і тіні Книги й нотатки у різних мислителів відрізняються. Один зібрав у книзі світло, яке спромігся забрати додому, швидко викравши його з променів знання, яке світило йому. Інший подає самі тіні, сіро-чорні репродукції того, що постало у його душі напередодні. 91. Застереження Як відомо, Альф'єрі чимало набрехав, переповідаючи здивованим сучасникам історію свого життя. Він брехав з того деспотизму стосовно самого себе, який він виявляв, приміром, коли, створюючи свою власну мову, стиранізував себе на поета. Зрештою, він таки виробив сувору форму піднесеності, в яку увібгав своє життя і свою пам'ять це мало завдати йому чимало страждань. Я також не вірив би в історію. «Життя Платона», написану ним самим, так само як в історії Руссо і «Нове життя» Данте. 92. Проза і поезія Зауважимо, що великі майстри прози майже завжди були також поетами, незалежно від того, публічно чи таємно, у шухляду. Насправді, хорошу прозу пишуть лише перед лицем поезії. Бо проза є безнастанною війною з поезією. Вся її принадність полягає в тому, що вона постійно уникає поезії і суперечить їй. Кожне абстрактне поняття намагається брати поезію на глузи. Кожна сухість і холодність має на меті допровадити чарівливу богиню до чарівливого відчаю. Часто відбуваються зближення, примирення на короткий час, а тоді раптове відсторонення і сміх. Часто піднімають завісу і впускають яскраве світло саме тоді, коли богиня втішається її сутінками і тьмяними кольорами. А найчастіше їй вихоплюють слово просто з вуст і виспівують його на такий мотив, що вона затуляє ніжними ручками, Свої делікатні вушка Так виникають тисячі розваг війни Включно з поразками Про які непоетичні письменники Так звані прозаїки Нічого не відають Вони собі пишуть і балакають Самою дурною прозою Війна – мати всіх добірних речей Війна – також мати добірної прози у цьому сторіччі трапилося четверо особливих і по-справжньому поетичних майстрів, які досягли такого оволодіння прозою, до якого наше сторіччя ще не дозріло. За браком поезії, як зазначалося. Якщо не брати до уваги Гете, який обґрунтовано претендує на сторіччя, що породило його, я бачу тільки Джакому Леопарді, Проспера Маріме, Ральфа Волдо Емерсона і Волтера Лендора, автора уявних розмов, гідних називатися майстрами прози. 93. То навіщо ти пишеш? А. Я не з тих, хто думає з щойно вмоченим пером у руці, і аж ніяк не з тих, хто цілковито віддається пристрасті до написання перед каламарем, сидячи у своєму кріслі і дивлячись на аркуш. Я дратуюсь або соромлюся всього написаного. Писання є для мене фізіологічною потребою, і обговорювати його мені огидно навіть жартома. Б. То навіщо ти пишеш? А. Що ж, любий мій, Суто між нами. Я досі не знайшов іншого способу позбуватися своїх думок. Б. А чому ти хочеш позбуватися них? А. Чому я хочу? Та чи ж я хочу? Мушу? Б. Годі, годі. 94. Посмертне піднесення. Ті нечисленні сміливі слова про мораль, які Фонтенель виклав у своїх безсмертних розмовах небіщиків, розглядалися у його часи як низка парадоксів, гра недолугами дотипами. Навіть найвищі судді смаку і розуму не бачили у творі нічого більшого, як можливо й сам Фонтенель. Нині, однак, відбувається щось неймовірне – ці думки стають істинними. Наука доводить їхню слушність. Гра набуває серйозності. Відтак ми читаємо ці діалоги з іншим відчуттям, ніж мали читаючи їх Вольтер і Гельвецій. І мимоволі підносимо автора до іншого, набагато вищого духовного рангу, ніж той, який надавали йому сучасники. Справедливо? Несправедливо.